E aí? A Feira do Empreendedor de Itaitinga. É isso mesmo, Feira do Empreendedor de Itaitinga, a sua nova opção de entretenimento para toda a família. É neste sábado, a partir das 17 horas, na rua Nel Florêncio, em frente ao posto de saúde do Barrocão. H Na feira você terá várias opções de barracas de comida roupas calçados bolsas utilidades do lar serviços de beleza cosméticos além de brinquedos infantis venha com sua família prestigiar a feira do empreendedor muitas promoções te esperam é sábado a partir das 17 horas em frente o posto de saúde do barrocão Não fique de fora! Apoio Prefeitura de Itaitinga e Luiz Fernando. Organização Érica Fernandes. Não fique de fora!